Челичката Мая. Някога навътре в гората на едно дърво имало един кошер. И за всички, които били вътре, денят бил много специален. Това бил денят, в който бебетата щели да се излюпят. Но историята е за някой, който е по-специален. А! Как ме сърбят очичките? Тук защо е толкова тъмно? Това е историята на пчеличката Мая. Хайде, изведете ги. Заемете местата си. М -м -м. Ти ще се казваш Мая. Мая. Почакай. Защо, Мая? За какво са ни имената? А, аз. <гунгальски> Не ми казаха, че ще има въпроси, на които да отговарям. Но добре, всички имаме имена, за да могат другите да се обръщат към нас. Ако каже само ти, пчелата... Да? Какво? На мен ли говориш? Сега разбра какво са ни имената. Да? Защото всички сме еднакви, но също и различни. Това е абсолютно вярно. Много мъдра мисъл, Мая. Хайде всички, последвайте ме навън. Wow! Мая била във възторг. Все едно се намирала в лъскав златен балон. Всички пчели били заети с работата си. Някои чистели стените на кошера, други изсипвали цветен прашец в нещо наподобяващо диамант, а трети крачели в редица всички ще имате задачи. Тези, които чистят стените, са чистачите. Имаме и пчели-събирачки, пчели-работнички. Защо всички трябва да работим? Що за пчела си ти? Пчелите не задават въпроси. О, не бъди толкова груб, Джулиан. Та тя е още дете. Мая трябва да работим, защото в противен случай ще бъдем много объркани и безполезни. Ако чистачите не чистят, кошера ще бъде мръсен. Ако събирачките не събират нектара... Какво е нектар? Медът се прави от нектара на цветята. Ето! Виждате ли ги? Това са пчелите събирачки. Те донасят нектара от цветята, а пчелите работнички правят меда от него. Пчелите събирачки носят нектар от цветята, но... Как носят нектара? О, сладко, мое дете! В медените си стомахчета, разбира се. Всички имаме такива. А, там, където точно сега усещам, глад ли? О, не точно. Това е хранителното стомахче. Ако се занимаваме само с нея, цял ден ще стоим тук. Защо не може цял ден да сме тук? Дните минаваха. Всички нови пчели получиха различна работа. Едни чистеха кошера отвътре, други махаха сухите листа отвън. Трети събраха нектар от цветята, а четвърти пазаха кошера от нашественици. Всеки зае отреденото му място, с изключение на Мая. Тя винаги гледаше на нещата по различен начин. Докато другите чистеха стените с ръце, тя само духаше по тях и смяташе работата за свършена. А когато пчелите вървяха в редица... А защо ме притесняваш? О, всички са притеснени, че не си знам мястото. Затова искам да разбера дали мога да ходя като теб. Е, правиш го напълно пограшно. Mm, но ти си си ти, а аз съм си аз. Как мога да ходя като теб? Кажи, ти можеш ли да ходиш така? О, разбира се, че мога. Ето, виж. О, не, не, какво прави? Ти, дете, много ме разсейваш. Що за пчела си ти? О, не, изостанах. Нито Касандра, пчелата работничка, нито кралицата успели да поставят Майя... Някъде. Тя само гледала любопитно и задавала въпроси за всичко. Какво е това на главата ти, голяма пчела? А, а, не можеш да говориш така на кралицата. Много съжалявам, Ваше Величество. Кажи ми, Мая, защо не работиш там, където те поставяме? Всички тук са толкова заети. Само работят, работят, работят, работят. Като ги гледам така, не се чувствам щастлива. Бях щастлива само в деня, когато паднах от онова диамантено нещо. Подскачах ли, подскачах. Летях и обикалях наоколо. Мечтата ми е да летя, да бъда навън и да видя света. О, Боже! За какво се бори тя? Мечта... Щастие? Що за пчела си ти? Пчелите не мечтаят. О, Ваше Величество, простете ми. Не е направила нищо лошо. Само се опитвах да й намеря работа. Но тя не спира да говори за излизане навън. Може би иска точно това? Може да се окаже подходяща за това? Може да я пратим да събира нектар? Е... Да питаме пчелата каква иска да бъде. <съща> това е първото. А също и доста объркващо. Местата на пчелите се определят веднага след като се излюбят. Но ако това ще е от полза за кошера, нека е така. Тя е достатъчно зряла, за да излезе да събира нектар. Обочете я добре и я поснете навън. Да, Ваше Величество! И така Мая научила всичко за цветята. После била обучена как да следва рояка от пчели. Многократно била предупреждавана никога да не лети сама. И най-накрая била предупредена за стършилите, които са заклети врагове на пчелите. Стършилите винаги искат да откраднат меда и да навредят на пчелите. Но можем да ги ожилим, ако ни наранят, нали? Стършелите стават все по-умни, Мая. Когато решат да ни нападнат, си слагат броните. Могат да бъдат ожилени само по врата, защото нямат шлемове. Но едва ли една пчела би успяла да ожили стършел в битка? По-добре се постарай да не те откриват, нали? Хм. Мая се сбогувала с Касандра и тръгнала с Рояка. Това било първото и излизане от кошера. И щом се показала навън, Майя останала очарована. Дърветата, папратите, цветята. О, толкова е красиво навън. По цял ден мога да си бръмча. Шш! тук сме да работим, Майя. Не просто да бръмчим наоколо. Внимавай винаги да си около рояка си. Но Мая не чувала. Била заета да се наслаждава на първия си полет. О! Какво е това? Яка, как блести само. О! Много съжалявам. Не знаех, че има някого там. Здравей, аз съм пчеличката Мая. А ти. О! Ти също приличаш на пчела. Бих казала, че си доста красива. А, чакай Ти имитираш ли ме? Не е много мило от твоя страна. Оп! Обиди ме. Много си невъзпитана. Я, виж ти! И какво си имаме тук? Човек маскиран като пчела. Мас. Мас. Какво? Маскирана означава човек облечен като пчела. Но аз съм пчела, не съм човек. А това също е пчела, но тази е много невъзпитана. Това е твоето отражение. Не е невъзпитана. Ти си невъзпитана със себе си. Всичко е в главата ти, както при хората Довери ми се, те сами си създават повечето проблеми. Между другото, какво правиш тук? О, бях невъзпитана. Казвам си Майя. Пчеличката Майя. Майя! Знам, чухте, когато се представяше сама на себе си преди това. А, добре. Всъщност, бях строята си да събирам мед... О, о, не. Роякът ми. Изпуснах го. Всички са заминали. Чакай, Малко. Изгубила си се по пътя, докато си летяла с рояка си. Що за пчела си ти? О, какво ще правиш сега? А, не знам. Ще събера Малко нектар и ще намеря пътя към вкъщи, предполагам. Добре, е. ето там има доста сочни цветя, Може да обиташ. О, много мило твоя страна, че ми помагаш. Благодаря, господин Грейс Хопър. Името ми е Хопър. Флип Хопър. О, разбира се. Флип Хопър. Благодаря. Майя събрала всичкия нектар, който могла и полетяла обратно към дома. Летяла над високите дървета и над храстите, но пак била далеч. А, оморих се. Ще си почина за малко. По-късно пак ще летя. И малката Майя потърсила някое цвете. Ау, Пуснете ме! Пуснете ме! А -а -а! <съща> Не толкова бързо, пчелички! Кралицата ще се горде с мен! Снос! Снос! Ще си горде снос! Намерихме сладка малка пчеличка! Малка идиотка, тя е наш заклет враг. О, прав си! Малка грозна пчела с сладки очички. Нека просто го направим. Стършелите затворили Мая в една стаечка. Тя била много оплашена и се опитала да избяга, но не успяла. <съква> Какво ще правя сега? <съква> Това е много строго съкретен план, ясно? Слушай, утре ще дадем урок на тези пчели. Ооо, да си нося червената химикалка? Какво? Не, не е такъв урок. Утре ще нападнем техния кошер. Приготви се! О, а какво ще правим с тази, която хванахме? Ще разберем какво ще я правим утре сутринта. Хайде, да помогнем на стражите! Стражите не знаеха, че Майя бе чула за техния план. Не, те ще нападнат моя кошер. Не, няма да се предам. Трябва да спася семейството си. Същата нощ Мая останала будна. Мислила какво може да направи. О, как да спра старшалите? Могат да бъдат ожилени само по врата, защото са бе шлемове. Една пчела трудно ще рани някой стършел. Сетих се! Щом се зазорило, сършила душъл при Майя. Ей, малка пчеличка! Я чакай, къде тя? Това е за дето ме нарече грозна. Трябва да предупредя кралицата. Мая полетяла с всички сили за да стигне до кошера си и разказала на кралицата всичко. О, не! Бързо, вдигнете стражите! Трябва да сме подготвени! Кошерът бил подготвен за атаката. Когато стършалите дошли, пчелите ги атакували с всичка сила. Втурнали се нагоре и нажилили вратовете им. Майя била обучила пчелите добре. Стършалите останали изненадани и объркани. Назад! Отстъпление! Избягали за нула време. Победихме! Победихме! Всички yeah! oh, Всички сме много благодарни на Мая. Твоята смелост и разум ни спасиха днес. Това е моя дом. Бих направила всичко, за да го защитя. О, дете мое, толкова се гордея с теб. Кажи ми, каква искаш да станеш, когато пораснеш? Um, um, искам да стана учителка, да споделям с пчелите своя опит и да ги уча какъв вид пчели са. Какъв вид пчели ли? Да, защото всички ме питат за пчела си? Е, аз съм. Моят си вид пчела и всеки един от нас е така. И аз искам да бъда моят вид пчела. Твоят вид пчела е скучен, бъде моя вид пчела. <съща> е, моя! добра учителка си, няма съмнение. Радваме се, че се върна.